sazideću crkvu i vrata adova neće je nadvogadat. Gospod je rekao, Gospod je sazideo crkvu, zapravo on sam je i temelj, on sam je i vrh i glava, crkve. On, a preko njega Otac, a kroz njega Duh Sveta. I zaista, kad pogledamo ad na zemlji, koji se ovo naše vrijeme na jedan poseban način. I kad vidimo crkvu Hristovu kako brista svijetli i prosvećuje sve one koji ulaze na širom otvorena vrata, vidimo i evo i mi smo svjedoci da su ove riječi gospodnje evo projavljene i u ovom vremenu kroz postojanje, i ne samo postojanje, nego i djelovanje naše svete apostolske crkve, crkve Hristove, crkve pravoslavne. I nasuprot ovih adskih vrata ili žvaga Ne stoji crkva koja pobjeđuje, koja nadvogadava, nego crkva koja je otvorena, ne izolovana, moćna, nepobjediva, i opet zatvorena. Pa mi tu kao neki Navijači kao simpatizeri, kao glasači govorimo ili glasamo ili navijamo za onu ili za onu stranu, ako to obično biva u okvirima bogesnog svijeta, gdje jedni pobjeđaju druge pa i sami postaju gubitnici i sami Izvan crkve postaju i ostaju plijen ad, ulazeći kroz sujetnu slavu, kroz tašte himne na velika, široka vrata, ali ne carstva nebeskog, nego carstva paklenog. I koliko je njih kroz pjesmu, slavu, veselje, ordenje, razne trofeje, upravo na ta vrata ušlo i ne život, nego muku našu. I ovo naše vrijeme koje nas evo poziva raznim glasovima Tuđinaca, da uđemo na otvorena vrata. Reklo bi se otvorena samo nas da dočekaju. Povedajte i naša zemlja i naš narod opkoljen, bukvalno opkoljen tuđincima i glasovima Tuđinaca koji nas pozivaju, jer ne smiju i ne mogu na silu. Nemaju oni tu vlast. Nemaju vlast bukvalno ni nad jednim čovjekom. Čovjek u slobodi, u slobodnoj volji ima ogromnu silu. I tek kad se pokori voljom, kad prihvati volju drugog, tek onda može da bude... Oražen, ili oslobođen, ukoliko se pokori oslobodioću i darodavcu tog vrhunskog dara slobodne volje. Zato se tuđinci služe glasovima, reklamama, marketingom, politikom i raznim drugim marifetrucima da privuku pažnju naroda, pažnju stada. I naš narod evo valjda se nalazi na sudbonosnoj raskršnici, prekretnici od kojoj mu ne zavisi samo u vremenu i prostoru, nego izgleda i ona vječnost blažena, a obećana, koju, ako ne steknemo, naslijedit ćemo onu drugu vječnost, mučnu i pretužnu i pretešnu. Zato crkva nasuprot adovih vrata, a sva lažna učenja, sva usta koja se otvaraju da bi izbljuvala laž, lažnu nauku, lažnu ideologiju, lažnu vjeru. Jesu vrata adom, grob adski i smrad adski, drugaž adska izlazi na ta usta, na ta vrata. I kogod, primajući glas tuđinaca, krene putem i uđe na ta vrata, u ad je ušao. Vrata adova. Jesmo li, braće i sestre, u ovoj silnoj ponudi? Jesmo li u zbrci svih ovih glasova, tumačenja i analiza ovih Aktuelnih događaja, pa i mi, naš narod, koji se evo sprema, dvoumi da donese odluku, da izabere put, da da krene ka zapadu, mrtvom ili istoku, dalekom i hladnom. Jesmo li čuli... Da neko govori, da neko skreće pažnju, da neko upozorava na vrata Adova. Nismo. Toliko emisija televizijskih, toliko štampe, toliko govornika, toliko propovjednika, toliko tuđinaca toliko vojnih pastira evo pogledajte koliko ih ima kako silovito u nekim bujicama naliječu nove na naše zemlje kroz razne misije to više čovjek ne može ni da nabori ni da povata kakvom se brzinom sve to dešava i sa kakvom revnošću se oni trude da nas prosvete, da nas namame da nam svoj glas ili svoje glasove uguraju u uši svoje slike svoju magiju да нам угореју преко очију у главу мозгове у умове своју божесну и од свете воље Божије одпагу вољу угорају нашу и ovako расвлабљену вољу и своје развраћена срца да наметну нашим божесним ojađenim grijehom, mnogim i teškim i smrtnim grijesima, krvava i izranavljena src. I pored svega toga, i bezbroj njih koji govore, mi nismo čuli, Iako izgledaju obavješteno, iako izgledaju spremno, iako sebe smatraju za autoritete ovih naših dana i sam vrh dostignuća ljudske misli, mudrosti, niko od njih, što je poprilično sumnjivo, da upozori ili da podsjeti na riječi gospodnje i na otvorena vrata Adom. I naši koji treba odluku da donesu koji su neke odluke veći i donijeli, teške odluke. Sigurno da nije lako danas odlučivati. Ne da nije lako, nego nikad teže nije bilo. Svaki pokret, svaka riječ, svaki korak, braće i sestre, izaziva ogromne posledice, vječne posledice. A posebno u ove naše dane i posebno novim na našim balkanskim prostorima Međutim bojimo se da mnogi među nama ili tačnije svi oni koji nisu đeca crkve koji nisu učenici crkve, koji nisu pitomci svetoga učenja apostovskog i nauke gospodnje, oni ne znaju zadova vrata, ne spominju ih. A kako će ih spomenuti kad crkvu ne slušaju, a kako će Boga čuti i njegovu svetu prosvećujuću riječ, ako crkvu ne slušaj. Juče smo u Dečanima slušali jednu divnu, blagodarstvenu besjedu kojom se profesor i rektor prizrenske bogoslovije proto Jerej Milutin zahvalio Srpskoj crkvi i konkretno Patrijarhu Irineju koji ga je odlikovao ordenom Svetoga Save prvoga reda najvećim odlikovanjem naše crkve zbog izuzetnih u crkvenoj prosveti. A on, na jedan zaista dirljiv način, slava Bogu, ta propovjed je snimljena, pa ćemo je mi i čuti i slušati, jer odavno nismo čuli riječi sinovske. Mnogo se danas govori i mnogi govore i činjenice mnogi znaju. Danas može mnogo toga da se pročita, neko može manje, neko više da zapamti, pa to i da reprodukuje kroz govor, kroz pisanje i toga ima, toga nam ne hvali. Međutim, hvali nam onog sinovskog odnose prema crkvi. Slušajući profesora Milutina, koji nije ništa manje obrazovan od mnogih koji danas učeni jesu. Čuli smo, ovako iskreni da budemo, ne prvi put, ali vrlo rijetko, vrlo rijetko, blagodarstveno slovo sina majke crkve pa kad je govorio i kad je blagodarnost izražavao, govorio je da on sve što ima da mu je crkva dao i to što je radio on je radio kao nepotrebni slugan Neka onaj koji je to radi pa sa treba nečim da bude nagrađen. Ne, nego kao nepotrebni sluga jer kaže ja ništa nema što mi crkva nije dala. Crkva mi je dala život. Milošću božijom ja sam priveden, kaže iz nebiće u biće. Začeo se u majke. Pa rođen, pa hranjen vazduhom, vodom, majčinim uvijekom, pa sam onda rođen u crkvi u svetoj tajni krštenje, zapečačen silom duha svetoga, hranjen, evo decenijama, najboljom hranom, najsvetijom hranom, u tajni svetoga pričešće. naučen u crkvi istinama, vjerojom, uveden Duhom Svetim u tajnu tvorevine i koliko je čoveku moguće primiti u tajne tvorca, djelovanjem prosvećujuće blagodati Svete Trojice, I sve što sam učinio u crkvi, ja sam zapravo njome činio, u njoj živeći, u njoj rastući, u njoj se hraneći, a onda eto, i djelujući to što sam djelovao zarad koristi bližnjih, a posebno novih generacija koje su stasavale u Prizrenskoj bogoslogi. I u tim i u drugim njegovim rječima ono što je bilo za nas novo jeste upravo taj odnos prema crkvi kao prema majici. Rijetko, to se vrlo rijetko može čuti danas. A sveti apostoli nisu bez razloga rekli. A da mi to zaboravljamo danas, a iako se sjetimo, dosta to površno. Mogli bismo iskoristiti i ove gospodnje riječi Zaista, zaista vam kažem, kako su govorili apostoli. Zaista, zaista vam kažem Kome crkva nije majka, tome Bog nije otac. Slušajući rektora Milutina, koji se naravno zahvaljivo i na svešteničkom činu, koji je primio prije 50 godina u svetim dečanima, baš na jučerešnji dani, Slušajući ga, vidjeli smo i čuli smo glas Sina, koji je prema crkvi zaista imao odnos kao prema majci. Istina, on je blagodario i majci koja ga je rodila, koja mu je u životu mnogo pomagala, ali mnogo, mnogo više blagodario je majci crkvi, kroz nju veličajući i Otca Nebeskog, koji ga je Duhom Svetim, a vjerom u njegovoga sina jedinovrodnog, i začeo i rodio u tajnih kreštenja, upravo u toj crkvi. E nasuprot adovih vrata A to što smo mi juče slušali u dečanima, govor sina, majke crkve, kome je otac Bog, to je bilo vrlo lako doživjeti, braće i sestre. I što je mnogo važno, sebe preispitati, jer ukoliko mi nemamo odnos prema crkvi kao prema majici, nama Bog ne može biti otac. Pri tom, mnogo je važno provjeriti sebe, jer ponoviti te riječi, kome crkva nije majka, tome Bog ne može biti otac, to možemo svi i može da nam se dopadne na ovaj ili onaj način. Međutim, treba sebe provjeriti, da li je nama crkva zaista majka? Da li se mi osjećamo rođenim u njoj? Da li prema njoj imamo odnos kao prema majci? U pravom smislu te riječi. Sa svom onom slobodom koju prema majci i možemo i trebamo da imamo. Naravno, to je moguće samo duhom svetim imati tu slobodu i biti sin, ne jedini nego jedan od mnogih, ali biti i posebani kao posebna ličnost, kao jedno od mnogobrojne djece, prema majka ima uvijek poseban, lični odnos. Tako i jeste u crkvi. Međutim, i u najvećem broju slučajeva nije tako. Kako kaže jedan od savremenih otaca crkve, Veliki broj nas ulazi u hram kao lešinu, kao mrtvac koji stoji u stavu mirno, na izgledu, živo. Međutim, on je unutra mrtvac, mrtav duhom. Niti on ima odnos prema crke kao prema majcija da ne govorimo ocu, jer do oca nad nebeskom, izvan crkve, kao majke, nemoguće je doći. Da jeste tako, to potvrđuje činjenica da vrlo mali broj ljudi, sad ne govorimo o onima koji su izvan crkve, jer njima je to i nemoguće, nego oni koji su kršteni, ime oca i sine i svetoga duha, vrlo mali broj ljudi, zastrašujuće mali broj ljudi, uopšte razmišlja o Otcu. Pazite, razmišlja o Otcu. A šta možda razmišljaš o Otcu? Gde ćeš s mislima? Gde ćeš sa umom? Na nadnevesne visine? A lakše ćeš se trčeći ili mašući krilima ili peravima popeti na mjesec? Nego Umom dosegnuti nad Sve ako nećeš da povudiš kao mnogi jeretici ili da se strovališ u jamu pogibli kroz lažna učenja, lažne vjere, sekte i demonsku mistiku i okultizem, Slušajući profesora Milutine Juče, čuli smo izraz благодарnosti Sina Crkve, kome je Bog zaista otras. I sve se to dešava, braću i sestre, U realnom trenutku vremena. Sve se to dešava tu preko puta, ali bukvalno preko puta adovih vrata. Vi sami znate na Kosovu, odmah preko puta vrata koja vode u život vječni, otvorene su bukvalno adova vrata. I divno je bilo slušati riječi sina koji je ušao na vrata i našao život u izobilju, našao trpezu koju majka postavlja i koju otac nebeski blagosilja. Gledati tu scenu dirljivu nasuprot neprijatelja crkva postavio se predamnom trpezu kaže psalmom nasuprot neprijatelja mojim vratite adovo iza njih i kroz njih kroz ada satana I sva njegova mrtva i crna I sve ono što se umrtljuje i što mrtvo jeste danas na zemlji Sve te mase neznabožnih božnih naroda Kojima je samo nakratko po po promijensku Božjem predana vlas Kojom se oni govorde Kaže, vidite li vi da smo mi sve ovo završili Vidite li vi kako se mi brzo širimo, napredujemo? Vidite li vi kako mi možemo da intervenišemo, da bombardujemo, da mijenjamo karte, mape? To je, braćo i sestre, nas crkva učila tome, to je bila jedna od lekcije. To je gordost, mase neznabožnih naroda kojima je data vlast od Višnjega kojima je to dopušteno samo neko određeno vrijeme i čim se ono ispuni ona će im biti oduzeta njih može zemlja za nekoliko trenutaka sve da proguta njih mogu mora da pokriju, da ne ostane bukvalno ni jednoga. Njih nebo može da sprži. Njih angelske vojske mogu da poravnaju, da iskidaju na komade, braća i sestva, da im se praha ne nađe. Ako veliki savjet Odlučili tako, mislimo na savjet sveta i živo na na trojici, na oce i sine i svetoga duha. Danas slavimo jednoga od velikih propovjednika pokajanja, kako ga crkva naziva, učitelj pokajanja. Jer kakav je to učitelj? I čemu može da nas nauči u vremenu pokajanja, sem pokajanja? Vrijeme je vrijeme pokajanja i učitelji su samo oni, na nasušno potrebni su samo oni koji nas pokajanju uče. Ne treba nama, braći i sestre, ništa drugo, nikakva druga znanja. Nama je potrebna nauka o pokajanju i učitelji i propovjednici pokajanja kao što je naš sveti Vradika Nikovar učitelj pokajanja prije svega iako je on znao i mnogo toga drugog iako je znao stotinu puta više od onih koji se danas gorde nekakvim znanjem i svjetskim i duhovnim bio neuporedivo iznad njih ali nije Nije se kitio tim znanjem i tim istinama koji imaju svoju vrijednost i svoje mjesto, nego je davao, nudio narodu ono što je najvažnije, najpotrebnije, pokajanje, promjenu smjera, promjenu cilja, smisla, života. i jedan od velikih učitelja naše crkve, učitelja pokajanja i sveti Jovan Zlatovosti, koga danas crkva posebno proslavlja. Mi smo svakodnevno sa njim, jer služimo liturgiju koju nam je on onako fino, udobno namjestio, organizovao, da možemo smjevo da se krećemo kroz tajnu nad tajnom, A danas crkva očekuje od svoje djece da ga se sjeti posebno i da mu bologodarnost izrazi. Je majku, braću i sestre, crkvu, mi možemo kao majku otkriti samo u duhu pokajanja, samo kroz pokajanje kroz dveri pokajanja može da se uđe u crkvu. I da se osjeti milost majke, širina majke, ljubav majčina. Zato otci, sveti, koji su nas učili pokajanje, privodili majci, vraćali nas majci, oni zaslužuju veliku blagodarnost, jer zahvaljujući njima, a među njima posebno svetom Jovanu Zlatostu, mi smo se daj Bože da jesmo, mada velikim dijelom zaista jesmo, zahvaljujući njemu, ali ne samo mi, nego generacije i generacije, kroz vjekove, Vratili su se crkvi, sinovi zabludjeli, zahvaljujući pastirskom djelovanju i pastirskom glasu Svetoga oca Jovana Zlatovstva, koji je pozivao da se vratimo crkvi, da uđemo na vrata istinskog učenja Istinitih dogmata, istinitog apostolskog, svetotačkog predanja kroz živi život crkve, da ne budemo mrtvaci živi, nego sinovi vaskrsovi i sinovi kćevi. I zahvaljujući njemu, mnogima je crkva zaista postala majka Pazite, ne onima koji su kršteni, koliko danas ima krštenih, pa i mi smo među njima, braću i sese, dobro mjerom. Krštenija prema cretvi nikakvog odnosa izuzev onog bolesnog i pogrešnog. Dakle, ne mislimo na tajnu krštenja. Koliko je krštenih i koji se neće spasiti, ali zahvaljujući svetom Jovanu Zlatlustom, njegovim čudesnim propovjedima, čudesnim katihezama, sjećamo se samo šta je on pričao onima koji su tek pristupali crkvi kroz pripremu za primanje svete tajne krštenje. Pa kad slušamo i čitamo danas te njegove katiheze, Mi vidimo se kakom je pažnjom pastirskom pažnjom pristupao tim dušicama pripremajući ih ne za neki duhovni život eto tako kroz crkvu pa eto uži pa kako se snađeš ne ne bi je pripremio da postane zaista sinovi crkve da im crkva bude majka I da im Bog bude otac. I samo Gospod zna da i crkva zna koliko je On djece, majci priveo. I to koliko svetitelja, bratvi i sestri. Uzmimo samo svetog, prvi nam pade napomet, svetog Jovana Kasijana, velikog oca naše crkve i bogoslova, jesket i, i organizatora monaškog života bio učenik svetog Ivana Zgotosku slušao njegove besjede njegove propovijedi posvetio taj taj prompteći odnos sina prema majci posebno kad je sveto bilo projaavljeno sa svešteničke, odnos na arhijerajske katedre sa onom apostolskom vlašću i poslao neobičan sin, mada je to velika čast, nego veliki je svetitelj crkve. A koliko je svetitelja, braćo i sestre, u crkvi postalo od njegovih svetih i zapisanih dijela i besjeda, veliki otci, I naš sveti Sava, i naš sveti Ava Justin, novi, veliki učenici svetoga Jovana Zlatulstva. Sveti Ava Justin mu je podigao tamo i ko je bio u ćeljama, zna, poseban hram, baš svetom Jovanu Zlatulstva. Majući ogromno poštovanje prema njemu i prema mnogim drugim svetiteljima, ali je baš njemu hram posvetio. Sveti, jo, sveti naš vladika Nikolaj, novi zlatos, balkanski zlatos, koliko hramova na Svetoj gori, svi svešteno služitelji obavezno cjelivaju ikonicu u služebniku prije služenja svete liturgije Svetog Jovana zlatoska. I njegov glas, braći i sestri, gdje god se čuo, prenosio je glas arhipastira, vrhovnog arhijereja Hrista. I kogod ga je čuo, on se mijenjao. On je ulazio u tajnu pokajanja, jer pokajanja to je tajna, tajanstveni preobražaj. Nije to, braćo i sestre, nekakvogo matanje volana, pa iz jedne u suprotnu, pa opet vrati, pa udari, pa prevrni, pa okreni. Nije to pokajanje, to je tajanstveni proces. To je uključivanje vječne blagodati u dušu stvorenog čoveka. Stvoreni se sjedinjuje sa nestvorenim kroz nestvorene energije nestvorenoga Boga. To je zapravo pokajanje i to je tajno. To je neuporedivo uzvišenje od ko zna kakvih tamo laboratorijskih eksperimenata i šta sve danas ljudi ne istražuju u raznim oblastima ovim i onim. Pokajanje je tajna nad tajnama, jer tada Bog ulazi u čovjeka. I čovjek se svjesno, i što je vrlo važno, slobodno okreće. On može blagodati, zamislite tu slobodu. Šta tek te govorimo o, o smrdivim demonima. On, on Bogu može da kaže, stani, neću više, odustajem, predomisluje sam se. Svaki put kad primimo neku lošu pomislu, Strasnu pomisao, posebno gordu pomisao, taštu pomisao. Ona je gora od svih drugih pomisao. Gorda pomisao. Ono u suštini čoveka stavlja iznad Boga. Stvorenu energiju, neka samo stvorenu, nego mrtvu, palu energiju, pale prirode, podiže iznad Božje blagodat uvijek nudi tašta, gorda, pomisla, ti si neko. Pazite, samo od te pomisli. Ako je čovjek prihvati, blagodac se povlači. Zašto? Jer ti si rekao, ne želim te. Niste izgovorio tog prozusta, ali na nivou tajne, jer i mi smo tajne, braću i sas, nismo mi, samo ono što nam pogledalo pokaže. Nismo mi, mi samo ono što nam drugi govore o nama. Nismo mi samo ono što demoni žele da nas ubijede i usta tuđenaca. Mi smo tajna. Čovjek je tajna. I na tom nivou tajne, birajući gordosti, kažeš, blagodati, ne želim te. I ono se povlače. I to vrlo brzo. I ostavlja te. Sebi. Bolesno. Ograničeno. Palo. A glas Svetoga Jovana Zlatulostva i njegovo veliko učenje, veliko kao blagodatni okean, mada gotovo neiskorišteno. Ja ne znam ako bismo sve sabrali gdje je kao nešto skovo svetog Jevana da bismo uspjeli da napunimo jednu šoljicu kafe Svi zajedno da se saberemo koliko je ko koristio i učio Cvetoga Jovana Zlatusog, ali baš koristio. Tu ne ubrajamo na naučna i površna istraživanje može i tako, ali to se obično odvijao uz pramen cigarete i uz kvalitetan konjak. Nego onaj koji je zaista pio, jedva da bismo šoljicu kafe napunili Ajde, recimo, bijele kafe ili čaju. A ostalo neupotrijebljeno. Kroz glas svetoga Jovana i kroz njegovu učenju čuje se glas pastira. I taj glas on nas ka njemu, ka pastiru, ka vratima. Ja sam vrata. Kad slušamo svetog Jovana zlatostom, mi čujemo glas Boži, ja sam vrata. Slušamo svetog Jovana, njegov glas, a u njegovom glasu čujemo gospodni glas. Slušamo Jovanovo učenje, a u njegovom učenju otkrivamo i čujemo Božije učenje. Idemo ka svetom Jovanu, a kroz njega čujemo i vidimo lice Božije, ulazeći svojim bićem na vrata njegovog učenja, mi zapravo ulazimo na vrata gospodnja, ulazimo kroz vrata u carstvo Svete Trojice. Jer učenje svetih otaca, braći i sestre, predstavlja zapravo vrata, kad kaže gospod, Ja sam vrata, ako ko uđe kroz zame, spašće se i ući će, izići će i pašuće naći. To se, braći i seste, odnosi, potpuno odnosi na sveto učenje svete crkve, sveto otečko predanje, apostolosko predanje. To su ta vrata. Ko na njih ulazi, on je ušao, on se spasao. Od koga? Od Ada. Od Adovih vrata. Zato ovaj praznik, i svi naši praznici, braći i sestri, ovaj svetitelj, i svi naši svetitelj, ovo učenje svetog Jovana Zvatostog i sva učenja svetih otaca, zapravo ističu i uvil u carstvo, iz carstva i u carstvo, iz gospoda i vode ka gospodu. I na taj način, a to je zapravo pokajanje, pokajanje kad ti kreneš od ničega, od bovesnog nihilizma, od vjere nijušta, zapravo od nevjere, кој открине шо активно свјесно и слободно вјеројући у свету живоночаљено једно сушну тројницу. А како? А зато што то Јован својом проповедју одстакао на то. Позвао те. И он кати проповед да он те позива. И ти кренеш за i и Leđa okrećeš adovim vratima. Satan i njegovi glasnici ne mogu više da dođu do tvojih ušiju, jer linije je zauzeta. Čuo si glas, pa A ove glasove, ili ako hoćete, pomisli na ono unutrašnjem frontu, to su glasovi tuđinaca. Ko god je čuo glas pastira, on glas tuđin se odmah raspoznaje. Osjeća je. Osjeća tu unutrašnju frekvenciju. Može on da se obrači, da se presvlači, da se šminka na slaboj svjetlosti, da raste njegova sjenka, a ti misliš da džim da govori o ovim milionim jezicima. Međutim, ti si osjetio glas pastira i samim tim dobio mogućnost da prepoznaješ i glas tuđinaca i za njima da ne krećeš. Zato je za ovo naše vrijeme, braći i seste, za naš narod, posebno u ovo opasno, opasno, opasno vrijeme, važno da se sretnemo sa Otcima posebno sa Svetim Jovanom Zlatostim i uopšte velikim učiteljima crkve, i da dobro obratimo pažnju na ono što će nam reći. Jer od toga zavisi od usmjerene pažnje i kuda će se volja pokrenuti. Jer tamo broćuje se sređe pažnja usmjerena Tamo volja da krene. Tamo će je volja otišva. Tu će i srce braće i sestre da podrži. To je asketski metod. Zato Isusova molitva ona prvo prikiva usta, pa onda um, misli na ime Isusovo kroz prizmu pokajanja i tek onda Podiže srce, mada je srce od samog starta i cilj. I srce se onda aktivira jer je uspavan, rasvabljavan. Tako i riječi Otaca učenje crkve treba slušati, obratiti pažnju na njega. Riječi, posebno riječi apostola i riječi gospoda našeg Isusa Hrista treba da produru kroz našu pažnju, ali ona mora biti usmjerena. A može biti usmjerena samo ako mi to koćemo. Evo, večeras, gospod je govorio. Zamislite. Gospod je govorio. Evo kaže, reče gospod. A mi, ako nismo htjeli, a vrlo, vjerovatno da je među nama bilo i takvi, ako nismo htjeli da ga slušamo, nismo ga ni čuvi. E tu ti demonstracija sile. Nisi htio da ga čuješ, nije ti se to nešto slušalo, nešto si u nekim drugim problemima, mislima i prosto, paf, isključio si ga. Pazite, gospod govori, pa ti ništa nisi čuo. Nisi htio da ga slušaš. Nisi imao Je E pazite, to se ne završava na tomu nego vrata adova i glas koji izvire iz tih brata, polako će da ulazi u tebe. Zapravo, on je već u dobroj mjeri, u velikoj mjeri, ušao i začepio ti je uši. Takozvani demon gluvi, koji ne voli ništa da čuje što je Boži i što je od crkve, i što ti prenosi blagoslove spasovnostno, sedi i na ušima, sam neće da čuje i tebi ne dozvoljava. Zato je mnogo važno, braći i sestre, ovdje pred adovim vratima, širom otvoren, koja vode u neizrecivu patnju, Bez utjehje, bez nade. U strašne i neopisive muke. Sva velika vrata lijepo svjetljena. Sva ta sviti koji ti čeku da čekaju da se uključimo u njihove zajednice, ove ili one, paktove ove ili one. To su sve vrata adova. Jedini način da taj magnet, satanski magnet, bukvalno ne usisa, e to su ozbiljne stvari, ne smijemo ih potcijeniti. đavo je to, braćo i sestre, herizma je to demonska. Jedini način da se zaštitimo, da povratimo najblagodatni imunitet na ujeti zmije, jeste da se vratimo crk, da se vratimo ne sami, jer sami ne možemo, naravno, slobodnom voljom, htjenim, ali ne sami, nego vođeni pastirima crkve, vođeni učiteljima, vođeni otcima, učiteljima pokajanje, vođeni Svetim Jovanom Zlatosti, Svetim Balkanskim Zlatostom Nikolajima, Žičkim i Ohrijskim i Oveličkim, Svetim Justinom i svima svetima naše majke crkve, jer oni su sinovi njeni, oni su sinovi Boži, njima je Bog Otac i On kad ti govori, On ti govori kao sin, I to je, je za suština pokajanja. Vrati se crkvi i budi njen sin. Vrati se Bogu i nek ti bude otac. To je suština i učenja i propovjedi svetoga Jovana Zlatlustva. To je, brećo i sese, na kraju krava suština i svete i božanstvene liturgije To je cilj naše crkve, da nas vrati, da nas nadahne duhom usinovljenje. E onda vrata adova slobodno mogu da budu otvorene, čeljusti adske mogu da budu raširene. Mi, čuvši glas, pastira glas, oca našega nebeskoga, Učićemo njime vođeni u crkvu i kroz crkvu, a crkva zapravo i jesu ta vrata uči u carstvo nebesko. To je, braćo i sestre, suština, to je cilj zdravog duhovnog života, zdravog i spasonosnog pokajanja. Naš sveti otac Jovan Zvatovog čitavog života je o tome govorio, to svjedočio, on to i danas i govori i svjedoči. I mnogo se raduje kad se make jedna dušica na ovim raskrsnicama, vječnim raskrsnicama okrene i krene tim putem. Jer mnogi danas slušaju braća i sestre, Mnogi danas čekaju taj glas tu nekim, da kažemo, sobama, nekim još uvijek neutralnim prostorima. Samo čekaju taj glas da čuju i odmah će da pođe. Zato je mnogo važno da i mi u crkvi, posebno svešteno služitelji, neprestano govorimo, neprestano propovjedamo i pozivamo na pokajanje. Prije svega toga i sami čuvši glas propovjednika pokajanja i sami se pokajavši, to jest krenuši ka svetoj trojici kroz crkvu. I tek onda možemo na pravi način da govorimo i da svedočimo i narod da vraćamo crk. Dovoljno je samo nekoliko riječi umornom čovjeku, umornoj, napuštenoj. Duši, da čuje i gotovo je. Ona će sve ostaviti i krenuti. Eto, neka bi dao Gospod da se riječi Božije šire ovim našim prostorima. Da se šire i da se čuju u našem narodu spasonosne, moćne riječi Božije. Da se čuju i riječi svetih apostola, carske riječi istinite, životvorne, čudotvorne, mirotočive riječi svetih apostolov. Da se čuju riječi svetih učitelja, među njima svetoga Jovana Zvatlostog, da se okupljamo oko njegovih besjeda, kao oko carske trpeze, da se nasvađujemo njegovim uzvišanim, a opet jednostavnim i pristupačnim stilom i na taj način da nad vladamo i mi braćo i sestre one koji vrijebeju koji žele da nas nad vladaju a nad vladaćemo i samo ako budemo u sinovskoj zajednici sa crkvom koju Gospod osnova i koju vrata adova neće nad vladati nego koja će i u kojoj će se i u vremenu i do kraja vremena i u vječnosti neprestano proslavljati ime Otca i Sina i Svetoga Duha jednim glasom sa svima svetima i sa Onom koja nam je spasitelja i rodila. Njenim molitvama i mi tog carstva da se udostojimo. Amin Bože dajmo.